30 липня 2021 року. Перше. О 10 годині голі в інвалідному візку закочують у конференц-зал лікарні на 9-му поверсі. Насправді їй це не потрібно, але існує лікарняний протокол. Перш ніж відпустити, протягом наступних 8 годин їй мають перевіряти тиск і температуру. На неї чекають Ізі та пухко окружний прокурор Джордж Вошберн, а також стильно вдягнений чоловік років 50, котрий відрекомендовується Гербертом Білом з ФБР. Голлі припускає, що він тут через викрадення, хоча в цих місцях немає перехрестя між міжштатівських доріг. Біл Годжес говорив, що Конторські люблять брати участь у резонансних справах, особливо коли справа на межі завершення. «Пожирачі телевізійного часу», – казав Бін. Барбара Джером і Піт Гантлі також тут, через зум. На їхній присутності наполягла Голлі. Пухкощокий прокурор підводиться і крокує до Голлі з простягнутою рукою. «Я Алберт Тантлев, окружний прокурор Упсали». Голлі пропонує йому здоровий лікоть замість долоні. Поблажливо посміхаючись, наче дитині, він штовхає її ліктем. Думаю, можна обійтися без масок, оскільки всі вакциновані, та й циркуляція повітря тут дуже хороша. Я вважаю, за краще залишитися в масці, відповідає Голлі. Зарештою, це лікарня, а в лікарнях повно хворих. Як забажаєте? Він дарує їй ще одну поблажливу посмішку і повертається на своє місце. Детектив Джейнс, ваш вихід. Ізі також у масці, можливо, з солідарності. Вмикає iPad і показує голі фотографію закривавленої сережки в пластиковому пакеті для доказів. Чи можете ви підтвердити, що це та сама сережка, якою ви перерізали горло родній гаррісу? Агент Біл нахиляється вперед, над складеними руками. Його очі холодні й блакитні, як крижинки, але на губах ледь помітна посмішка, можливо, захоплення. Так, киває Голлі. Завдяки Піту вона знає, що має говорити далі. Я діяла у порядку самозахисту, побоюючись за власне життя. А також у пориві ненависті до того божевільного шматка гівна. Безумовно, підтверджує окружний прокурор Тантлев. У вас є друга сережка? запитує Ізі. Так, у верхній шухляді мого столу в офісі. Я могла би показати вам її фотографію, оскільки Гарріси забрали мій телефон після того, як кинули мене за грати. Але фото має Пенні. Я надіслала їй електронною поштою. Хтось із нею вже спілкувався? Вступає Барбара. Я. Я телефонувала їй. Тантлев обертається, щоб подивитися на монітор на столі для переговорів. Тепер без поблажливої посмішки. «Ви не мали права це робити, пані Робінсон». «Мабуть, ні, але оскільки я це вже зробила», – відповідає Барбара, – Голлі хочеться аплодувати. Вона дуже хвилювалася за Голлі. Я сказала їй, що з нею все добре і більше нічого. «А як щодо холодильника?» – запитує Голлі. «Бачили?» Вона замовкає, або не знаючи, або не бажаючи закінчувати фразу. І в холодильнику і в морозильній камері знайшли безліч шматків м'яса, підтверджує Ізі, без сумніву людського. На деяких збереглися шматки шкіри. Боже мій, це Джером, котрий сидить поруч із Барбарою у своєму кабінеті. Невже це правда? Правда, киває Ізі. Саме зараз, коли ми бесідуємо, їх тестують на ДНК, це основна лінія. Там було також сім високих десертних келихів, які, за словами окружного коронера, ймовірно, містять тканини людського мозку, мозкову кору та сегменти сухожиль. Вона робить паузу. Плюс те, що схоже на збиті вершки. Правильно, дай їм трохи часу на перетравлення. Думає голі і стискає маску рукою, щоб не вибухнути недоречним сміхом. З вами все гаразд, міс Гібні? – запитує напарник Ізі. Цілковито. Ми також знайшли м'ясні палички, продовжує Ізі. Ну, знаєте, як Слім Джимс або Джек Лінк, котрі можуть бути, а можуть і не бути, виготовленими з людської плоті. І великий контейнер Тапервера з маленькими фрикадельками. Будь-що з цього або ж усе разом колись могло бути тілом Бонні Рейдал. Тест ДНК покаже. Гарріси також мали невеликий допоміжний морозильник у коморі. Там теж багато м'яса. Здебільшого це схоже на звичайні стейки, відбивні, бекон, птицю. А в самому низу, вона показує їм на планшеті фото замороженого м'яса, ми ще не знаємо, що воно таке і звідки, але точно не бараняча нога. Ісусе Христе, вимовляє Тантлив, і тепер мені немає кого звинуватити. Він кидає на голі майже звинувачувальний погляд. Бо ви порішили обох. З монітора конференцзалу долинає голос Піта Гантлі. Як на голі, він виглядає краще, але ні в схудлим Кілограмів на 12. Голлі думає, що йому б краще помовчати, але, звісно, він цього не зробить, оскільки таку вже вдачу має. Схаменися, танте, то були канібали. Вони, напевно, не встигли б її з'їсти, але вбити точно». «Я не мав на увазі...» Телефон Ізі дзвонить, і цього разу Тантлив кидає на неї звинувачувальний погляд. Я думав, ми домовилися, що телефони будуть вимкнені поки. Мені дуже шкода, але я дійсно повинна прийняти дзвінок. Це Дана Аронсон з команди криміналістів. Я попросила його зателефонувати, якщо знайдеться щось незвичайне. Привіт, Дана, щось маєте? Вона слухає і поступово набуває хворобливого вигляду. Мабуть, так само почувалася Голлі посеред ночі, аж поки не натиснула тривожну кнопку, хоча й знала, наскільки зайнятий медперсонал. Медсестра прийшла саме вчасно і заспокоїла її в самий розпал панічної атаки, та ще й дала валіум із власної схованки. Ізі завершує розмову. Команда Дани знайшла у ванні більше дюжини банок без маркування. Він думає, вона прочищає горло. Як би це сказати, він вважає, що Гарріси, ймовірно, використовували людський жир у якості своєрідного лосьйону, можливо, як боле та Вони вірили, що це дієвий засіб, каже Голлі, і, наскільки я знаю, засіб діяв, принаймні деякий час. Людина така людина. Розкажи нам усе, Голлі, просить Ізі, від початку до кінця. Голі розповідає, починаючи з моменту, коли Пенні зателефонувала вперше. Оповідь триває більше години. Вона затремтіла лише раз, коли розповідала про те, як Емілі намагалася пустити в неї кулю, а вона відчувала себе фарфоровою статуеткою. Потім Голі зупиняється, щоб відновити самоконтроль. Партнер Ізі Вошбарн, запитуючи, чи не варто перерватися, Голі заперечує її і запевняє, що хоче закінчити. І закінчує. Я знала, що після п'ятого набою револьвер більше не вистрелить, бо Білл говорив, ніколи не заряджати гніздо під бійком. Вона направила дуло просто мені в лоба. Я не була проти, тому що хотіла побачити вирази її обличчя, і коли вона натиснула на курок, нічого не сталося. Мені було дуже приємно дивитися, як вона здивувалася. Намилувавшись, простягла руку крізь грати, схопила її за голову і зламала шию. Все. Під порушує мовчанку єдиним словом. Добре. Тантлив прочищає горло. За вашими словами, постраждалих було щонайменше четверо, п'ятеро, якщо рахувати Ортегу. «Кастро!» – обурено виправляє Барбара. «Хорхе Кастро! Я знайшла сторінку Фредді Мартіна, його партнера, у Фейсбук. Він був переконаний...» «Ви не дотичні до цієї справи», – перебиває Тантлив. «Тому з усією повагою прошу вас...» «Ви перебиваєте», – говорить Голлі. «Дайте їй договорити». Тантлив гарчить, але замовкає. Барбара продовжує. Весь цей час Мартін був переконаний, що пана Кастро вбили. Він каже, що Кастро мав родичів в Дейтонії, Ногалесі, Ель-Пасу та Мехіко. За цей час він не вийшов на зв'язок з жодним, хоча Мартін запевняє, що мав би. Він був їхнім першим, додає Голлі. Я в цьому впевнена. Якщо вже говорити про родичів, то як щодо інших? Вона думає, що родичі креслу з Джорджії не дуже цікавитимуться подробицями зникнення Елен. Але Імоні з трейлерного парку точно захоче знати. Батько Бонні захоче знати, так само, як і її мати. А от Вера Штайнман тепер має всі підстави, щоб запивати таблетки алкоголем до самої смерті. «Нікого не поінформували», – додає Джордж Вошбарн. «Поки що». Він киває на Тантлефа. Це його справа. Його і начальника поліції. Тантлив тяжко зітхає. Ми дамо слідчим групам стільки часу, скільки зможемо, але не розраховуйте на те, що статус-кво зберігатиметься довго. Хтось та заговорить. У мене найближчим часом прес-конференція. Але спочатку ви розповісте про все найближчим родичам, пропонує Голлі. Майже наполягай. Ізі відповідає раніше, ніж тантлив. Звичайно, почнемо з Пенні Далл. Джером починає говорити, і Голлі здається, що він також думає про матір Пітера Штайнмана. Може, варто уникнути подробиць з канібалізмом. Ізі Джейнс прикладає долоні до скронь, ніби намагаючись втамувати головний біль. Не вийде. Буде закрите засідання великого журі, але це все одно випливе назовні. Це надто вибухово, щоб утримати в таємниці. Родичі повинні знати все до того, як прочитають подробиці в тому сраному погляді зсередини. Незабаром зустріч закінчується. Голів виснажена. Вона повертається до своєї майже неймовірної в ці часи палати, зачиняє двері, лягає на ліжко і плаче, засинаючи. Їй сниться, як Емілі Гарріс прикладає білий ствол до її чола і промовляє я зарядила останнє гніздо, ти, допитлива суко. Тепер можеш жартувати. Друге. Медсестра не та, яка дала валіум. Будуть її о чверті на третю і мовить. Детектив Джейнс дзвонить на сестринський пост, просить вас до телефону. Вона простягає голі мобільний телефон і дезінфікуючу серветку. Я в лікарняній каплиці, каже Ізі. Можеш спуститися? Голі рушає до ліфта на інвалідному візку. На другому поверсі вона рухається за вказівниками до міжконфесійної лікарняної каплиці. Тут порожньо, лише Ізі сидить у першому ряду. В руці у неї чотки. Голі зупиняється. Ти сказала пенні? Звісно. Очі Ізі червоні і припухлі. Припускаю, тобі було важко. Ізі повертається і кидає на Голлі такий нещасний погляд, що Голлі ледве витримує, щоб не опустити очі. Вона повинна витримати цей погляд, тому що Ізі виконала брудну роботу, яку Голлі мала зробити сама. «Сама, як думаєш?» Голлі нічого не відповідає і за кілька секунд Ізі бере Голлі за руку. «Ця справа дечому навчила мене, гібні». Кожного разу, коли ти думаєш, що вже бачив найгірше, що може вдіяти людина, то помиляєшся. Зло нескінченне. Я взяла з собою Стеллу Рендолф. Я знала, що потребуватиму допомоги, а Стелла – консультант відділу психічного здоров'я. Вона навчена розмовляти з поліцейськими після стрілянини, ну і всяке таке. «Ти сказала Пенні, що Бонні мертва і...» і розповіла їй, від чого померла Боні, що вони з нею зробили. Я намагалася бути якомога ефемістичнішою, здається, це правильне слово, але вона із самого початку здогадалася, про що мова. Точніше, про що я намагалася не говорити. Вона просто сиділа, склавши руки на колінах, і дивилася на мене, наче слухала цікаву лекцію, а тоді почала кричати. Стела спробувала обійняти її, але дал так її штовхнула, що стела спіткнулася килим і впала на підлогу. Дал почала дряпати обличчя. Не пошкодила шкіру, ні, але точно б зробила це, якби мала довші нігті. Залишила помітні червоні смуги на щоках. Я її пригорнула, але вона продовжувала кричати. Нарешті трохи заспокоїлася, а може просто виснажилася. Я пам'ятатиму той Лемент до кінця життя. Одна справа – повідомити комусь про смерть. Я робила це зо два десятки разів, але інша. Голі, як ти думаєш, вони були при свідомості, коли вмирали? Не знаю. І не хочеться. Вона казала щось про мене. Так, що більше ніколи не хоче тебе бачити. Третє. Подвійний ряд будинків, які виглядають безлюдними під яскравим пообіднім сонцем. На потрісканих тротуарах ні найменшого руху. Джером вважає, що Сікомор стрит, де не росте жодного явору, схоже на знімальний майданчик недознятого фільму. Старий Шеві Вери Штайнман з наклейкою на бампері «Що робить Скубі, стоїть на тому самому місці, де й стояв. Джером зеленого поняття не має що робити або говорити. Може, думає він, її не буде вдома? Автомобіль на місці, але, наскільки Джеромові відомо, машина давно не їздить. Я повинен звідси піти, думає він. Просто піти геть, поки ще маю шанс. Натомість він стукає у двері. Він впевнений, якщо двері відкриються, він повинен подивитися їй просто вічі і промовити найкращу, найщирішу брехню в своєму житті. Двері відчиняються. Вера не вдяглася заради нього, тому що не знала, що Джером має з'явитися. Але у білих штанах і топі виглядає цілком нормально. Здається, вона твереза. Але вона виглядала тверезою, і коли він був тут востаннє. О, Боже, Джером, так? Так, Джером Робінсон. Я не дуже пам'ятаю, коли ви були тут востаннє, але пам'ятаю, як лікар сказав, цей хлопець врятував вам життя. Він не виставляє лікоця, а простягає руку. Вона міцно її потискає. Я бачу по вашому обличчю, що ви тут не з хорошими новинами, Джероме. Ні, пані, не з хорошими. Я прийшов, бо не хотів, щоб ви почули це від когось іншого. Тому що між нами особлива хімія, чи не так? Вона здається абсолютно спокійною, але обличчя восково бліде. Подобається це нам чи ні, ми у зв'язці. Так, пані, мабуть, ви праві. Жодних поганих новин при вході. Заходьте і називайте мене Верою, заради Бога. Він заходить, вона зачиняє двері. Працює кондиціонер. Вітальня трохи пошарпана, але охайна та чиста. Якщо вам цікаво, я не п'ю. Не знаю, як довго це триватиме, але я відновила зустрічі з АА. Тричі вже ходила. Була у спонсорки, пропонувала сплатити борг. Вона сказала, що в цьому немає необхідності, і то було велике полегшення. Він мертвий? Пітер мертвий? Так, мені дуже шкода, Веро. Це було на сексуальному ґрунті? Якийсь сексуальний збочинець? Ні. Хто його вбив? Старе подружжя, Родніта Емілі Гарріс. Нам відомо ще про чотирьох вбитих. Вас повідомить поліція. Ви можете сказати їм, що я приходив першим. Скажіть, що я хотів бути першим, тому що, ну, тому що ви врятували мені життя. Тому що ми маємо зв'язок. Вона все ще абсолютно спокійна, але очі наповнюються слізьми. Так, так, так. Вона простягає руку назад, намацує бильце крісла і сідає перед телевізором. Це нагадує падіння. Джером стає перед нею на коліно, наче залицяльник, котрий пропонує одружитися. Він бере її смертельно холодні руки у своїй долоні. Нічого не заплановано. Він не готувався. Вона сказала, що вони мають зв'язок, це правда. Він так багато знає, він так глибоко це відчуває. Його голос звучить спокійно. І слава Богу! Гарріси були божевільними. Згодом ви почуєте про те, що вони зробили огидні речі. Але ви маєте знати одне настав час брехні можливо, це ніяка й не брехня, тому що ніхто не знає, як все сталося насправді. Це відбулося швидко. Що б не сталося з його тілом, що б вони з ним не робили, це сталося потім, на той час його вже не було. Куди б ми не пішли? «Так, куди б ми не пішли?» «Він не страждав?» «Ні». «Її руки міцніше стискають його долоню». «Ви присягаєтеся?» «Так». «Ваша мати помре і потрапить до пекла, якщо ви брешете». «Так». «Звідки ви знаєте?» «Звід патологоанатома». «Її руки опадають. Мені необхідно випити». Я не маю права казати, але не робіть цього. Вишануйте пам'ять сина. Вера тремтливо сміється. Вишанувати пам'ять сина? Ви себе чуєте? Так, я себе чую. Мені потрібно подзвонити спонсорці. Ви залишитеся зі мною, поки вона не прийде? Так, обіцяє Джером. І залишається.